Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klub Rádió, benne az Annó Budapest. Kemény Dánielnél vannak a gombok, Kelecsényi Krista kezeli a telefonokat, és Árva Brigitta a szerkesztő. Én magam, Pangs Miklós vagyok. És gyorsan egy kéréssel kell kezdenünk, egy kedves hallgató, aki múlt héten szerepelt az Annó Budapestben, és én ma reggel interpretáltam őt, és elmeséltem, hogy mennyire fontos és jó volt az ő betelefonálása, amivel helyrakt azokat a férfiakat, akik nem pontosan mondták a négyes számú autójavító helyét. Szóval ő úgy értette, hogy ez gúny volt. Holott pont, hogy nem gúny volt, hanem a, azt gondolom, hogy a múlt heti műsor egyik legemlékezetesebb telefonja volt, ami a spirál autójavítóról szólt, úgyhogy semmiféleképpen ne érezze a kedves hallgató bántásnak eszembe nem jutott volna. 24 073 vagy 240693, mint az én történtakárcsánál elmondtam, a röppentű utcai használt autópiac lenne a mai műsornak a témája, amiről én hát mit lehet csinálni, hogyha az ember vidéki, el, megpróbáltam elolvasni a, azokat a. Lehet cikkeket, amelyek a, a használt autópiacról szólnak, az kiderült, hogy a 70-es, 80-as években mekkora nagy kunst volt ez Magyarországon, mert hogy a Merkur kezében volt a használt autó értékesítés is, és hogy, hogy az emberek sorbáltak a, a használt autópiac röppentyújcai bejáratánál, várva arra, hogy, hogy kinyissák a kaput, és az egyébként előre meghirdetett autókat mondjuk megvásárolják. És az is kiderült abból a cikkből, amit így olvastam, hogy Egyrészt hatalmas nagy mútyizások mentek, tehát, hogy kellett hozzá valami kis kenőpénz, hogy az ember elérje azt az autót, amit meg akar vásárolni. Urván Tamás zseniális képein látszik egyébként néhány olyan autó, amiről el se volna, hogy a szocializmusban már létezett, ott Porsche, meg Mercedes, Jaguar, ilyen autók az egyébként eladásra váró Zastavák, Moszkicsok és Warburgok mellett. Szóval, az derült ki, hogy egyrészt a menet az a következő volt, kinyitották reggel a kaput, és akkor az autóvásárlók tömegei beszaladtak, és mindenki odarohant ahhoz az autóhoz, amit meg akart vásárolni. És elég gyakran előfordult az, hogy több ember indult ugyanarra az autóra, úgyhogy Olyankor jött az illetékes, és az autókra lerakott személyigazolványok alapján egy sorsolást indított, hogy kiderítsék, hogy ki az, aki aki az adott autót elérte. Szóval, aki ott vásárolt autót, az mindenféleképp hívja ma az annó Budapestet a 2407953 vagy a 24 as telefonszámon. És az is kiderült, hogy, és egyébként mindjárt előhalászom a zsebemből azt a papírt, mert hogy Budapest régi képeken Facebook csoportban meghirdettük ezt, meg meghirdettük a Klub rádió Facebook csoportján, meg az Annu Budapest Facebook csoportján a mai műsort. Ott már több hozzászólás is született arról, hogy kinek hogy, illetve kinek hogy nem sikerült autót vásárolni ezen a használt autótelepen, és hogy, hogy vidékről jöttek fel emberek, bumlisztak fel a városba, és mentek ki a 13. kerület földre hogy megvásárolják az autót. Ez fontos tudni azt, hogy az 1940-es években Magyarországon meghirdették az autók, vagy megtiltották azt, hogy autók magánkézbe legyenek. Egy idő múlva megváltozott ez, és de még mindig állami monopólium volt az autó értékesítés. Fontos azt tudni, hogy a KGST országok meglehetősen szigorúan szabályozták, hogy melyik ország mit gyárthat. Ugye Magyarország rusz buszokat gyártott, úgyhogy kénytelenek voltunk külföldön behozni autókat, és ezek sosem voltak annyi, akkora, annyi és akkora számban, mint amekkora lett volna az embereknek a, az igényük személyautókra. És a használt autóknak hihetetlen ára volt. Az derült ki, hogy mondjuk egy egy polszki fiat, tot megvásárolt az ember 85 ezer forintért, és százért el tudta adni egy-két nap múlva a Röppentyű utcai használt autótelepen. És ahhoz, hogy elérjék a, az emberek a, a kívánt járművet, időnként futókat béreltek fel, de ez mind-mind ez olyan apróság, amit majd lehet, hogy a hallgatók telefonjai megerősítenek, vagy megcáfolnak mindenféleképp, hogyha emlékeznek erre a helyre, akkor hívják az Annó Budapestre a 24073 vagy a 2408953 as telefonszámon. Haló? Jó napot kívánok, én pál vagyok. Üdvözlöm! És ezzel kapcsolatban hívom magát, én egy használt autót adtam el, de még 70-1978-ban a röppeni utcába adtam el. De egyébként itt még előzőleg, mikor bevezették a műsöt, említették, hogy hát használt autó piacok, hogy még nem említették meg az akkori Dobi István úton. Uh -huh. Volt egy használt autópiac, Aha. de az nem olyan volt, mint a röppentű, hogy bevitték az autókat, és akkor ott le és akkor értesítették egy idő múlva az illetőt, hogy eladták az autóját, uh -huh. hanem az, az olyan volt, mint a tangó. Tehát ott álltak a tulajdonosok az autó mellett, ki volt írva az ár, és akkor ott járkáltak a a, vevő, uh -huh. a vevők, vagy a vevőjelöltek, de nagyon sokan én is párszor azért is kimoltam. Egyébként ott vettem előzőleg ugyanezt az autóz két évvel előtte egy Varburgot használtam, 7 évesen, ami akkor majdnem újjára volt a Varburgnak, mert akkor a Varburgra és a Trabantra 5-6 évet kellett várni. 7 évesen annyi volt az ára, mint egy új Na, Bizony, bizony, egy négy Négy éves varburgér ugyanazt az árat kérhették, uh -huh. mint egy új újért. Mert 5-6 évet kellett várni egy Varburgra, illetve egy Trabantra. Ez Aha. nem viccel? Igen, igen. Aztán azt tudom, hogy, hogy nagyon hosszúak voltak a kiutalások, tehát mondjuk. Így van. Így van. És akkor és is be kellett fizetni egy jelentős részt előlekként, és aztán 2-3-4-5 év múlva megkapta az ember Így az autót, és van. akkor kifizette a maradék 200 ezer forintot. Így van. És akkor, akinek ez az autó kellett, uh -huh. akkor, hát akkor körülbelül 80-90 ezer forint volt egy új varburg, de hangsúlyozom 5-6 év után, egy Trabant meg 48-50 ezer forint. Volt. Ez melyik varburg volt? Az a gyönyörű hajlított... Ez, uh, ez már a... Ez már, ez a, már a modern. Tetős. Ez már a... ez 66-ba kezdték ezt a tipült jártani, mert előtte volt, tehát ez a kocka varburg, az a uh -huh. Ez volt a Becce neve, Kocka-Warburg. Tehát az a, az a ö, lekerekített végű. Egyébként szerintem egy nagyon jó forma tervezett volt az az előző, ami aztán megszűnt. Uh -huh. És ennek meg az volt a nagy előnye ennek a hogy nagyon nagy volt a csomagtere. És akkor, amikor tehát miért kellett önnek beadni a, a autópiacra? Tehát bevitte és azt mondta, hogy jó napot kívánok, szeretném eladni, Pál vagyok, szeretném eladni a warburg Igen. Így van. Nagyjából megmondta, hogy hát menj. Azért, azért, mert már kezdett vele elég sok baj lenni. Aha. Szerintem, amikor én ezt megvettem a kocsit, akkor hét évesen, és úgy adták el, hogy 40 valahány ezer kilométer volt benne, vagy ötven, uh -huh. hát szerintem sokkal több volt benne, valószínűleg akkor vissza. Már akkor is tudták visszatökenni? Uh -huh. Igen. Egy darabig jó, de aztán a végig jöttek a gondok, és akkor két év múlva én eladtam ezt, aztán volt egy olyan furcsa dologra, pár hónapra pont ott vagyok a békeúton, nem ezt a Röppennyi utcától, és azt látom, hogy hajszti, hanem ott ment el az órom előtt ez az autó, uh -huh. rögtön felismertem a rendszám egyébként C újs rendszáma volt, és a kocsi megállt, elromlott, és a szerelője ott bütykölt valamit, illetve a, a tulajdonos, uh -huh. és akkor úgy egy kicsit meg akartam a fejem, mondom, te jó Isten, én jó, hogy eladtam, bár úgy lett eladva, hogy jó állapotban volt, tehát nem volt itt átverés, tehát nem... Hát ahogy szokták mondani, megkímélt állapotban, nem volt kiülve. Igen, hát e Autó, Női orvosvezető Németországban és hogy? alig használ, vicceltem. Hogy tudja, hogy, hogy mostanában szoktak új autókat hirdetni, hogy a tulajdonosa az egy német nő orvos volt, aki egyáltalán nem használta, tehát nincsen kiülve és nagyon kevés kilométert ment. Ezzel szokták egyébként eladni most a, az autókat. És nem volt más lehetősége arra, hogy eladja? Hát nem, nem akartam, most hirdetés mm -hmm. meg minden, és Majdnem ugyanazt az árat. Mondom, én 50 ezerért vettem, és 40, ha jól emlékszem, 46 ezer forintért adták el. Akkor még nem volt olyan, hogy mondjuk egy cég elad egy autó, és akkor marha nagy. 6 százalék, ki volt írva? Tehát minden autó, amit eladtam, mm -hmm. ki volt téve, hogy hogy mondjuk az én esetemben 46 ezer forint, és hogy 6 százalék volt a jutalék. Mennyi ideig kellett várni, várnia, hogy eladják hát az autót? elég hamar. Aha. Elég, hát körülbelül két hét után jött a levél, a papír a hogy el van adva a kocsi, és menjek be a pénző. És akkor utána nem volt autója, vagy a, Na, bár, akkor be volt fizetve egy, egy másik? nem volt Aha. autó, mert nem vagyok annyira oda az autókért. Uh -huh. Aztán a későbbiekbe vettem a Skodát, aztán az kigyulladt, és akkor kezdtem egy másikat. Ez, az is egy jó történet, majd lesz egyszer egy olyan is, mert a kigyulladt autókat beszéljük meg. Igen, és dollárért előbb meg tudtuk venni, mert Skodára is öt évet kellett várni. És akkor emlékszem, ez 87-ben volt, és 2000, 2070 annyit kellett fizetni, 2070 dollárért. Pár héten mm -hmm. belül megkaptunk. Ott Köd... kellett befizetni a mostani a, az András út elején. Aha, igen, igen, igen, igen. igen, igen. Ott a mogűrt, vagy? Igen, igen. Hát Merkur vagy, mo nem mogürt volt, mogürt volt, mert mogürt foglalkozott a, a, a, a gépjármű forgalmazással igen. a KGS-támaszokban, meg mindenhonnan. Köszönöm igen. szépen, hogy hívott. Kérem. Viszontlátásra. Tehát annyit szerettem volna még a bevezetőben elmondani, hogy a használt autóknak legalább akkora eh, ak igény volt a használt autókra, mint az új autókra, tehát ugyanúgy pörögtek az emberek a használt autópiacon, tehát valóban nem véletlen az, hogy futók kellettek ahhoz, hogy elérjenek egy autót. Haló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Regedus János vagyok. Üdvözlöm, Punks Naded Miklós vagyok. Mint áldozat jelentkezem, Nos. és vettem annak idején használt kocset a Roppentgy utcában. Uh -huh. Hát itt az előző beszélgetéshez annyit hozzá, hogy, hogy komoly forgalma volt a, a kiutalásoknak. Tehát be kellett fizetni az autóvételárát, és akkor 10-20-30 ezer forinttal többet lehetett kapni érte, mikor 46 ezer volt egy trabant, akkor 56 vagy 66 ezerért lehetett eladni a kiutalást. Aha és akkor annak idején, hogy ezt megtiltsák, bevezették, hogy három éves koráig az autót nem lehet eladni. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ez, ez elég rendesen visszafogta ezt a uh -huh. piacot, mert ugye ki merte úgy eladni az autót, hogy, hogy nem, vagy ki mert úgy venni, hogy nem lehet még átírni, és hát emiatt virágzott nagyon ez a röppentyúca. Ott, ott, hát ez a használt kocsik megkája volt. Ez, ez igaz ez a ez a futás, hogy a nyitáskor futni kellett, és a motorháztetőre rá kellett venni a személyét. De arról még, Szépen. hogy hallottam, nem mesélt senki, hogy hogy történt a sorsolás. Hát, mondjuk, eh, én próbáltam a, a pikónak elmesélni reggel, de, de önre bízom a sztorít. Igen, ő, ő fiatal, én 53 éves vagyok, úgyhogy én élénken emlékszem. Ez úgy zajlott, hogy mondjuk 20 ember rátette a személyét a automotorháztetőjére, akkor jött az eladó. 20 ideges ember? Tessék. 20 ideges ember? Tehát mindenki mondjuk az Húsz, IC 82-30-as Skoda 100-asra? Aki, aki rohant, Aha. illetve fizetett azért embernek, hogy rohannyó helyette is vigye a személyet, tegyen le, aki fiatalabb, és akkor hozott egy hengeres szeméttárolót az eladó, amiben mondjuk rajta volt 20 személyi a motorháztető, uh -huh. és akkor bedobott egy ilyen hengeres szeméttárolóba 19 fehér pingponglabdát, és bedobott egy pirosat. Aha. És akkor ráhúztak egy ilyen Glott Galért, hogy ne lehessen látni, és akkor ezért az eladó benyúlt, ott bent kevergette ezt a 20 labdát, benyúlt, és addig húzta, míg ki nem jött a piros labda. A piros pingpong. Tehát, akkor a mit tudom én? Szűcs Gábor piros. volt az első személyigazolvány, belenyúlt a szemetesbe, kihúzott egy pingponglabdát, fehér, jó napot kívánok, mert dolgára egy hét múlva találkozunk újra vagy. Igen, vagy de nem a, nem a vevő húzta a labdát. Nem a vevő, nem hanem eladó. a Merkurnak az eladó, És hosszú ideig folyt a találgatás, hogy hogy tudták ezt mégis megfagyúzni, És nem tudom igaz, -e, de hallottam egy érdekes történetet, hogy a piros pingpong labdát egy éjszakára berakták a mélyhűtőbe. Igen. És akkor bekeverték a 19 fehér labda mellé a mélyhűtött piros labdát, és az eladó tudta, hogy mikor ő benyúl a a, ebbe a dobozba, uh -huh. akkor a hideg labdát kell keresni. Aki adott megfelelő adott, annak kihúzta, az negyedik, ötödik, hatodik volt, addig nem húzta ki a hideg pingpong labdát. Mikor a mondjuk jött, ő volt a hatodik, akkor hatodszorra benyúlt, és kerest, hogy melyik a hideg labda. Ez nem tudom, hogy ez igaz-e. Érdekes a... legenda, mert sokáig nem tudtuk elképzelni, hogy hogy megy a tehát, hogy, hogy mi benne amúgy tehát nyilván, hogyha valakinek volt egy Spanya merkurnál, vagy ismert valakit, aki mondjuk 500 forintért hajlandó volt egy használt autóhoz hát, az, hát, az embereket, ugye még ott van a kérdés, hogy jó, oké, okay, rendben hideg a labda, de mi van, ez, ez tényleg mondjuk eh, nem jön be, ott én azt hallottam, vagy legalábbis azt olvastam, és aztán majd lehet, hogy lesz olyan hallgató, aki ezt eh, cáfolja, vagy megerősíti, hogy a nyáron ment a hideglabdás trükk, és télen meleg vízbe rakták előtte, tehát nem olyan valami össze teljesen szétmegy a, a pingponglabdat, de tudja, hogy a pingponglabdát is, amikor mondjuk játék közben egy kicsit megüti az ember, és akkor e, behorpad, ha meleg vízbe teszük, forrásban lévő vízre, akkor így aki magát, és akkor lehet vele tovább pingpongozni. Szóval, hogy, hogy télen pedig meleg volt a, a pingponglabda, ami meg volt mahinálva, vagy meg volt múcsízva, tehát a piros ja, labda hallottam, hogy én nem vettem egy kicsit, de hát ha ez ön is hallott róla, meg mondom, hogy nem vagyok az egyre, akkor valószínűleg ebben valami igazság van. És akkor miért volt a áldozat? Hát mert én is vettem autót, ami, ami borzasztó állapot. Egy e Teljesen be voltam sózva, voltam 25 éves és egy, egy metállkékre festett Volkswagen variantát. Nem tudom, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy akkor az mekkora szó volt, és azért nem kellett futni, hát mert ebből gyanút foghattam volna, uh -huh. hanem vittem magammal egy barátomat, aki azt mondta, hogy ő ért a volkswagen -ekhez. Hát borzasztó bukta volt az autóver, mert nem tudom mennyire ismeri a Volkswagen szerkezet, az 105 ösnek padló alatti boxermotorja volt. Uh -huh és ott a blokra van, van rácsavarozni a hosszú csavarokkal a henger, meg a ezek A csavarok epokittel voltak berakasztva, állandóan szétesett az autó, aztán valami horribilis összegére a vételárhoz képest megjavítottam, sikerült eladni, és akkor ezúttal jelentkeznék a következő műsorban, az én autóm is kiégett. Jó, <gül> akkor minden, mind, aloztam, hogy mondan, Igen, mondan mondan az igen Hogy egy külön mősort autóknak. Az enyém a én már eladtam, tehát nem az én tulajdonomban égett el szerencsére. Belgrád rakparton a nemzetközi hajóállomás előtt gyulladt ki, úgyhogy a, aki megvette tőlem, azt mesélte, hogy a akkor is már voltak ilyen nemzetközi hajójáratok, hogy a hajókról kirohantak a turisták, akkor a lángal égett a kocsis, és ott fényképeznék. Meg... Uh, majd... nem azt mondtam, Mert... Mert... hogy azt a kocsok fáját. Ez a használt kocsik megkája volt. meg még egy röviden, hogy, hogy miért lehetett ennyire eladni, hát akkor, akkor ezzel félig pedig szó volt, hogy ugye 5-6 évet kellett válni, és akkor Igen. azon végasszaltuk mi. Magyarok egymást, hogy milyen szerencség van, mert ahhoz képest a Trabantot, meg a Varburgot Németországba gyártják, Németországba keresztelő ajándékba fizetik be a gyereknek a. Az autó előfizetést, hogy mire, Na, mire nagy lesz, az, meg is kapja, ez Aha. volt a legenda. Igen, és Lát, ez nagyon fontos ez dolog, amit az előző kedves hallgató mondott, hogy, hogy meg volt az tiltva, hogy az ember elpasszolhassa, tehát hogy, hogy kijövök a Dácsiával a, a Merkur cseppeli telepről, és abban a pillanatban eladhassam. Három, öm, három, évig, három rendet, évig nem volt. volt egy ilyen rendet. rendet ezzel, ezzel fogták meg nagyon ezt a két próbálta így, hogy a pénzét úgy megfialtatni, hogy befizetett, és akkor három-négy év múlva elhozta, és rögtön eladta. És arra nem volt én lehetőség, hogy hogy, hogy, hogy ú, hát mit tudom én, meggondoltam magam is, pénzjányom van, tehát az egyhetes autót beviszem, a Merkur használta autótelepre? Nem, nem, hanem akkor azt mondták, hogy aki az átvétel előtt már tudta, hogy pénzjányom van, az mondja vissza. Aha és akkor nem tudom én, annak a, sors, annak a következő sorszám előrébb került. Évi 300%-os kamattal a, a mógőrt, vagy ki volt mm -hmm. a forgalmazó azaz a befizetett pénzt. Értem. Köszönöm szépen, uram. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 953 -95 tehát azt már tudjuk, hogy voltak futók a Röppentyű utcai telepen, de én azt is olvastam, hogy azért is voltak ott sportolók, hogy fenntartsák valamilyen szinten a rendet, mert hogy olyan sor és olyan tömeg átsorgott reggel haló jó napot kívánok. Adásban tetszik lenni. Én vagyok József. József, nem jó napot József. Hát én egy kicsit korábbi időszakról beszélnék, hogyha lehet, azt is. Nevezetesen a 60-as évek eléről, amikor én gyerekként apámmal jártam ki oda, aki szeretett volna autót vásárolni, motorja volt, és az autó is nem érdekelte, és abban az időben ez ilyen 61-62-63. Hát forgalom Budapesten egész más volt, mint most. Autó nem nagyon volt, már magánautó, nagyon csekély. Nagyon jól néztek ki a régi képek, igen. Hát... Nekem ez, ez maradt meg a röpvény amiről az urak beszéltek eddig, az egy 15-20 év, évvel későbbi történet. Aha. Tehát még akkor szerintem uh, Trabant, Varburg, vagy P70-es volt talán a Warburg, hát lehető, azt lehetett kapni, de nagyon csekés számban. Uh -huh. És igazából a, a, a, az autók között részben a taxi által, a főtaxi által uh, leharcolt uh, Bobiadák és Elsősorban pobladák voltak akkoriban, uh -huh. amiket, ha jól emlékszem, 5000 forintért lehetett megvenni, de azt nem nagyon vette senki. Uh, ami még a kínálatban benne volt, azok pedig háború előtti német és francia autók voltak, uh -huh. uh, Renault-ok, -ok, meg, meg, meg nem is tudom pontosan már milyenek. Tehát akkor ezek az autók, amik a, a kínálatot képezték, azok azok 15-20 évesek voltak, vagy pedig, vagy pedig olyan taxik, amiket nyilván uh, erősen meghajtottak. E, és hát ez az az, az az időszak volt, úgy gondolom, még amikor senkinek nem volt autója szinte. És uh -huh. hogy az volt a következő uh, ugrás egy motorhoz képest, ami gyakran egyébként szintén valamilyen háborúból visszamaradt, szörjavított motor volt, vagy esetleg már talán Damúlia uh -huh. akkoriban, a apának azt hiszem az volt hogy oda ö, jártak ki, villamossal lehetett, azt mondom, elég hosszan kivillamosozni onnan a Visegrádi utcá voltán. Na jó, ez szóval igazából bámészkodás folyt, uh -huh. alkutazás folyt, és végül is az első autó, amit emlékszem, amit apám megvett szerintem, ilyen 61-62-ben, az egy olyan Skoda volt, ami egy ö, cseszlovák katona Skoda volt, amit a háború előtt gyártottak, hasonlított ahhoz a... Volkswagenhez, ami azt hiszem, hogy a német hadseregben volt rendszeresítve, ha, ha ismerjük, hogy milyen az. Nem. Kicsit kétértő jellege volt a, a ránézésre, nem hiszem, hogy kétéltű volt. Na de egy katonai autó volt vászontetőben. Hát az menő. És az, a, az, a, az egy hónapig vagy két hónapig volt meg, mert hogy azért volt vele egy pár dolog, hiszen akkor már szerintem Túl volt egy világháború, és mondjuk legalább 20 éves lehetett, vagy uh -huh. majd 20 éves. Úgyhogy megszabadultunk tőle. Annak még olyan volt az irányjelzője, ami így kijött oldalra és integetett, ha emlékszik ilyen autókra még. Nem én. Hallott ilyen... nem, nem, nem. Azt hallottam, hogy volt ilyen, de, Igen, de tehát nem hát hogy, hogy egy ilyen kar jött föl, Aha. ami abban az irányban mutatott, amire az autó kanyarodott, és talán pislogott hátul a lámpájában, már nem vagyok biztos, valószínűleg igen, de hogy egy kar is volt hozzá, az biztos, és hogy a városban autókázva, ez egy nyári időszak volt, amikor a kocsi nálunk volt, uh -huh. akkor nagyon egyszerű volt a körúton is megfordulni, egyébként a Vikszínháznál, ha jól emlékszem, és amerre a szemmel látott, nem volt autó. Tehát én még egy olyan időszakban jártam a ezen a telepen, ahol még az autó önmagában nagyon izgalmas dolog volt, mert nem nagyon volt senkinek se vagy hát csak nagyon keveseknek. Nagyjából ez, amit akartam. Nagyon szépen köszönöm, uram. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 24 07 95 3, 24 95 3, ez az Annó Budapest a Klubrádióban, az önök hallazatos narrátorával, Panksnoded Miklóssal. Ma a Röppentyű utcai használt autótelepen járunk. Mindenféleképp meg kellene, hogy magyarázza még nekem valamelyik hallgató, hogy hogyan is lehetett alkudni, vagy mondjuk kivel alkudozhatott az ember, aki mondjuk autót akart vásárolni, és egyáltalán honnan tudta meg az ember, hogy egy zasztavát, egy porsét, vagy egy varburgot meghirdetnek ott. 24 07 95 fél négy van, jönnek a hírek. A zenekar mindig irányítja. Közönségét. tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékben legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyenik, olyanik, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egy ilyen Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer madrág és színesing, akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Apott kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez itt a klubra benne az anno Budapest az önök a látatos narrátorával, Panxnot Ded Miklóssal. Ma az Röppentyű utcai úcai autó telepen járunk. Szóba került már az, az elmúlt fél órában, hogy hogyan lehetett ott eladni, illetve hogy hogyan lehetett vásárolni, és hát. Ahogy így az elmúlt fél órát összegzem, akkor azért az derült ki, hogy nem mindenki járt jól azokkal a gépjárművekkel, amiket ott vásárolt, mert hát problémák voltak vele, de talán lesznek olyan hallgatók az elkötezendő fél órában még, akiknek pozitív tapasztalataik vannak. Nekem kérdéseim biztos, hogy vannak a röppentű utcai használt autótelet működésével kapcsolatban, mert nem pontosan és nem tisztán látok. Hívjanak bennünket a 240793 vagy a 2406953-on. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mindjárt szeretném megválaszolni egy pár kérdések. Jaj, de kedves, köszönöm szépen. Az egyik, egy csak információ, hogy az, amit az, az egyik korábbi telefonáló Dobi István útnak mondott, használható. Uh -huh. Piac az a mostani Albert és a út a BMW mellett. Aha. Az a hosszú nagy íves parkoló, és ott volt... Ott is volt már ügyeskedés, mert ott az üres adásvételi, szabályosnak tűnő adásvételi nyomtatványokat akkor árulták 1000 forintért, amikor 2000 forintos fizetések voltak. Szóval, szóval voltak ügyes emberek. Várjon, Na, ennyita. várjon, várjon. Ennyita. várjon. Ezt, még, ezt azért meg kell magyarázni, hogy miért kellett a nyomtatvány, miért került Mert ezer forintba? A, az átiráshoz a, a, csak, a, csak a, szabályosan kitöltött a lehetett hozzájtni. Na most az, aki kiment egy ilyen tangószerű használt autópiatra, nem igazán hurcolt magával nyomtatványt. Aha! És akkor ott volt egy kis lakókocsi, kis lángosabb büfével egyemekkel, és akkor ült a nagyhasú fekete ember egy ilyen kempingszékbe, kempingasztal, uh -huh. és árulta 1000 forintért az üres papírokat. A szíjat. két példány kellett, akkor mindjárt ki lehet számolni, hogy milyen szegény maradt. Az jó üzletnek tűnt. <gül> <gül> <gül> az is volt szerintem. Na, visszatérve a 5 Hogy honnan lehetett tudni, hogy milyen autók vannak Igen. az eladó térben? Volt egy üzemi lapja a Merckurnak. Mhm. Uh -huh. Na most ez úgy terjedt, mint a szamizdat. Szóval nem lehetett csak úgy hozzájutni. Aha. És ügyes Merkur alkalmazottak, meg, meg csókosok, akik hozzáfértek. Aztát vették azoknak a szerelőknek, mert itt autószerelők voltak a, a vevők 90%-a. Uh -huh. És azok többnyire jól jártak. A maradék 10 aki, hogy úgy mondjam, Autószállodai volt az nem. Az Aha. biztos, hogy rosszul jár. De egy autószerűnek lehetett több autója, azt nem tiltotta a törvény? Ó, mindig volt, mindig lesz, meg Aha. most is van. Most van egészséges. Ismerjük ezt a dolgot, igen. Úgyhogy mindig volt olyan, akinek éppen a nevén nem volt kocsi, mert erre is vigyázni kellett, hogy akinek a nevén volt kocsi, az nem is tehette a személyigazolványát az autóra. Uh -huh. Tehát Értem. akinek magánkocsija már eleve volt, mint ahogy nekem volt, én nem is próbálkoztam ilyesmivel, illetve ö, olyan helyzetben voltam, én a főtaxinál voltam, vezénylő, tiszta forgalmi előadó volt a hivatalos nevem, uh -huh. és a főtaxi a 70-es évek végén átért a járműparkban a Ladára, illetve akkor még Zsigulira, uh -huh. és valóban előtte kiszorták a 403-as mockvicsot, a Torinoi fiátot, mind ilyen 200-250 ezer kilométer futott autókat, a Varszavát, amit említett egy úr, azt gomulkának hívtuk. Uh -huh. Akkor volt a szápafokas volga, nagy, úgynevezett nagykocsi, mert akkor még volt a taxiba kiskocsi nagykocsi. Igen. És ezek tényleg nagyon leharcoltak voltak. Vidékre vitték, volt, aki azt mondta, hogy viszi csettegőnek. Hát mondom, vidéki embernek nem kell mondani, hogy mi a csettegő. A vidéki embernek nem a fivárosnak, igen, hát azzal, mivel mondjuk az ember kimegy a hegyre, vagy a dombra, vagy a tanyára. Régen kasul járhatja a földeket, és miután ezeknek a motorja erős volt, a kaszia meg leharcolt, hát így a csetegőnek nagyon jó volt. Most a főtaxi, amikor elérte az első szíria zsiguli azt a kilométertelizettséget, hogy el lehetett adni, akkor kellett adni egy listát rendszám, a taktiforgalmi rendszám szerint a Merkúrnak, Aha. azzal a kikötéssel, hogy az a gépkocsi vezető, akinek állandó kocsia volt, úgy hívtuk őket kocsigazda, Aha. annak elővásárlási joga volt. Tehát aki De már, juttál, mit tudom 5 éve üldögélt a, a, az autóban? Ugyanazonak így, aki belepakoltatta uh -huh. 150-200 ezer, akármennyi kilométert, annak emberileg is érthető volt, és akkor mi még megcsináltuk azt vállalaton belül, hogy többé-kevésbé főjavítottuk, tehát egy kis futómű mm -hmm. generál, kis motorgenerál, ezek azok, úgyhogy tulajdonképpen nagyon jó állapotban kerültek ki ezek a használt taxik, de már lett róla minden sor, mint a rajta, hogy taxi volt valamikor, de már, már nem volt az, Aha. és azok a leghátsó sorban szépen sorbáltak. Rá volt ugyan téve mindegyikre egy cédül, ahogy eladva, Aha de mire kinyitotta a Merkur telet, már maga az eladótér, Aha. ezeket mind elfújta a szél biztos. Na most, amikor a harc ezekért a kocsikért volt, hát ne tudja meg. Úgyhogy azt csináltuk, hogy akkor, amikor valamelyik kollégának oda került a kocsia, Aha. egyszerre mindig volt, hogy az 8-10-15 volt, amikor 25 autó volt így, akkor egyszerre elmentünk hozzá a testőrnek. Aha oda a telepre, hogy nehogy valami, mert aztán tehát nem érjen senki se az autóhoz. Igen, mert aztán annak a mit, két méteres, 130 kilós autószerelőnek, vagy karosszíjára lakatosnak megmagyarázni, hogy ezt a gazda már, már megvette is, már csak a papírmunka van hátra, hát nem igazán lehetett. Atya, Amikor az, ő a kerítésen keresztül kinézte magának. Az elég lidérces helyzet lehetett, tehát hát, az, én az, egyébként a holandok is. Igen, hát munkász azt gondolom. De... És akkor, amikor ö, szegény Horváth Árpi lett a, a Merkurnak a vezérigazgatója, Aha. megpróbálta úgy konszolidálni a helyzetet, hogy ö, csak egy bizonyos létszám mehetett be, ö, az elkülönzették ezeket az előre lekötött vagy, vagy elővásárlásoskocsikat, de, de igazán fegyelmezni a népet nem nagyon lehetett. Nem lehetett. lehetett. Tehát a vágy volt az autók iránt, és szerintem hát nyilván... Igen, és az, hogy a ziguli végül is, akkor az volt a... Hogy mondjam, az 1500 1006-osok akkor már az utcán voltak, az ikerlámpás 1500-es, 1006-os, és azok már ötsebességesek voltak, azok voltak az igazán sztárok, de azok nem kerültek be a Merkurra. Az, azt szoktuk mondani, hogy az lábon elárt, Tehát a kocsi nem is ment be a Merkurba, csak a papírjai. Uh -huh. Azok úgy lettek eladva. De ezek az 1002-esek, ezek, hát mit mondjak, volt értük közelharc, és miután a szerelők tudták, hogy a főtaxi valamennyire följavítja ezeket, Aha. hogy árat is kapjon érte. Tehát igen, tehát nekik megérte. Tehát akkor innentől kezdve úgy nézett ki, hogy, hogy a, a, a, az élelmes Merkur alkalmazott fölhívta azokat, akik egyébként már nyilván bejelentkeztek nála, é, és azt mondta, hogy, hogy jövő héten bekerül. Eh, na most volt egy ilyen nagy fali újság uh -huh. a a Röpönti utcai kerítésen, Aha. elvileg üveges volt, de az üveg valahogy mindig elfogyott belőle, amire <gül> ellopták, előtte ne? 48 órával, ez nem minden nap volt, uh -huh. amikor ilyen aukció volt, hanem előtte 48 órával ezeket a papírokat ki kellett elvileg tenni. Aha. Gyakorlatilag az volt, hogy 18 8 óra, kitették, 9-kor se üveg, se lista nem volt. Akkor megint kitették, akkor vagy beüvegezték, vagy nem, szóval ez egy ilyen kis macska-egér játék volt, de ehhez a ez, ehhez az üzemi újsághoz, ez még a merkurosok között, aki, mit volt, az még az sem biztos, hogy hozzájutott. Akkor azért lássuk be, hogy, hogy, hogy az egyszerű ember, aki mondjuk így azt gondolta, hogy majd kimegy, azt hallotta valahonnan, hogy a merkur van egy használt túltelepa a Röppentyű utcában, és, és megérkezett Vidékországból, vagy, vagy, vagy Pestről valahonnan, és beállította a 13. kerületen, az Angyalföldön a, a használatók túltól a bejáratához, az annak aztod. esélye, ha nem jött ott rendesen. Az azzott, akkor... úgy hívta a szakma ezt, hogy ami ott maradt, egy ilyen. Ja, az nagy... az <gül> És ők kapták az azzott. Na most, akinek volt ismeretsége, az kiválasztotta előre, meg lehetett mundázni, mindennek volt ára. Isterem, mindennek. Ország, és ennek is tényleg. Igen, és a lett nagyon működött, Csó és én egyszer vettem ott egy. Én egyszer vettem ott egy autót csókolombérlettel, megmondom őszintén. De mit jelent a csókolombérlet? Hát az, hogy volt kapcsolatom, és csak a papírok vöntek végig a Merkuron. A kocsit nem is látta a Merkur Aha, hát jó. Értem. Úgyhogy Köszönöm szépen, hogy hívod, Ha egyszer zenekart Ugye, alapítok ha biztos, hogy ez lesz neve. Köszönöm szépen. Készcsókan viszont hallásra. Tényleg. Tehát elő lehet halászni egyébként Kennedy Jánosnak a Téged az Ország magadnak épített című könyvét, ami hát pontosan jelzi azt, hogy hogyan működett ez az ország, de azt gondolom, hogy az elmúlt 10 perc is pontosan rávilágított arra, hogy, hogy mi az a hely, ahol mi éltünk, milyen volt a magyar népközlásoság 24 07 3, 24 3, utcai az Annó Budapestben. Haló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Kész Hát én 73 óta van autónk, illetve hát igen, akkor vettük a legelső autónkat, uh -huh. és én csak azt tudom mondani, hogy nem csak a Röppenki utcában volt az autópiasz, hát, hanem élet. az Öv utcában? Úgy, ott mikor... Bocsánat, így mondhatom folyamatosan, hogy... Vagy... Hogyne, hogyne! Igen, tehát 73-ba vettük kaptuk a melkuron keresztül hosszú évek után a néven nével nevezetest, akkor volt még az 1002-es. Uh -huh. Tehát ugye az emlékszem, hogy az 80 ezer forint volt, és az itt testen kellett átvenni. De most a Röppentyi utcához egy pillanatra vissza saplakozva, hogy igen, ott, mikor mi autóra, hát gondoltuk, hogy majd legyen autó, uh -huh. akkor mi elmentünk oda így érintőlegesen, megnézni, hogy mi van ott. Hát neki, hogy mondjam, pontosan, mint a hölgy is mondta, szóval valahogy az ilyen, ilyen, ilyen ügyletek nem nagyon tetszettek. Na szóval, és akkor beszéltük, hogy megváljuk azt, mire majd autót kapunk. Uh -huh. Akkor volt ez a zsaporozs, ugye könnyebben hozzá lehetett férni, hozzá, és az nem tetszett, és akkor ugye jöttek az 1200-esek. Tehát ez 73-ban betű, tulajdonképpen az 1002-es, hát előtte persze hosszú várakozás. Jó autó volt, nem, jó, hát voltak neki problémái, mert ugye az még, még ugye az elején volt a kifutása. De azért, azért annyi probléma nem volt vele, mint amit annak idején, hogy vizionáltak, hogy annak mennyi probléma van. Igen. De Aztán hol vették ezt az autót? Tehát ezek után is. Na most csak az élet sarok, illetve a röppentyőt megint visszatérve. Uh -huh. Ugye ott volt az saroknál is egyébként egy nagyon jó autó egy normális, Aha. és itt a körösi úton, tehát nem tudom, 19. kerület. Na most ez azért érdekes, mert mi az, autó, az autónk az, amiket ugye hát már ugye eladtunk, az ezeken a két helyen adtuk el. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag mondjuk 73-ban volt ott a, ez a Zsigulé. Hát általában 9 év volt nálunk egy autó. Aha. És ezt a Zsigulék is 9 év után nem mondom, mert ennek egészen más volt a felvizelése. Igen. És ezt szóval eladták 82-ben? A... Tessék? Eladták 82-ben. 1973-ról beszélek a Zsigulival. Uh -huh. Ez 1002-es Zsiguli, igen. Nem értettem még most. Értem, a 9 évet próbáltam, mert mondta, hogy minden autó ja, 9, 9 évig, évig volt önöknél. És... A szokunkba az autót uh -huh. 9 évig. 9 év után adtuk el például ezt az 1002-es, ott az éles, sarkot, az éles sarki autópiacnál. És akkor ott nem tudom, biztos a Röppentyi utcában, merülve másképp mentek a dolgok, ahogy hallgatom. De ott az ember ugye 9, ugyanis minden autót én adtam el. Tehát én voltam az, aki ugye a jó hát a most jön az új, befizettük akkor, amikor ugye hát. Ezt, ezt eladtuk, és akkor megbártuk a másikat. Aha. És a lényeg az, hogy ott az, az valahogy nem így ment. Egyáltalán nincs az emlékeimbe, az, hogy jó, hát nézegették meg egyáltalán, és akkor utána ha egy olyan árba volt, és általában 9 év után, ezt akarom még mondani, uh -huh. tehát 80 ezer forint, úgy emlékszem, hogy mi annyiért vettük ezt az autót 73-ba. És 9 évet rászámolva egy pár ezer forint hiány, 80 ezer forinti adtuk el, tehát annyit ment fel gyakorlatilag az autóknak az ára. Hát mondjuk ezt meg lehet nézni, Aha. meg utána járni, és utána, tehát azután például volt a, a zsiguli, illetve nem zsiguli volt, hanem a lada Nem, bocsánat, a lada utána volt, hanem az 1006-os lada. 1600 os lada. Hát az például egy kiváló autó volt, jó volt a fűtésre, Aha. jó volt a ruganyozás, általán nem fogyasztott olyan nagyon sokat, és akkor a benzin, most 73-ban emlékszem, hogy 3 forint 60 fillére kezdtük a benzint. Uh -huh. Tehát annyival töltöttük fel az autónkat legelőször. 3 forint 60, ez 73 volt pontosan. Most 400 hát, hogy az autók ára ugyanúgy emelkedtek, azok is. Tehát, gyakorlatilag, ugye akkor jött az kilenc év után, ez az 1006-os LADA. És az egyre, mint ahogy az előbb mondtam is. Na most, ugye az is ugyanott volt, azt is el kellett adni. És annak már a szervizelése is egészen más volt. És tudom, hogy akkor is voltak olyanok, mm -hmm. hogy, hogy az eladásnál főleg ezért nem mehetünk soha, Inkább kiváltuk a sorunkat, használt autót venni. Mert akkor volt az, hogy visszahajtották meg ugye egyáltalán ugye a kilométerórát, uh -huh. meg, meg nem vezették a szervizkönyvet, amik azóta is nagyon sokan nem vezetnek. Tehát a csalás az mindig volt, inkább beszakarommal ezt szerettem volna mondani, igen. Nagyon szépen a, a, a, köszönöm. Tessék? Nagyon szépen köszönöm. Igen. A csalás, vagy a, a, a, a, a beszámoló. Az átfogó tájékoztatást. Ja jó, jó. Ja igen, azért mondom, hogy az volt, és akkor ez, ez, ezek így mentek. Tehát gyakorlatilag ugye ugyanúgy jött a szplada, a, uh -huh. la, igen, a utána, tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag hát ez az a használt autópia az a mai napig is pontosan úgy van, ahogy annak idején volt. Hát azért hát nem, úgy, nem úgy volt, és szerintem ez a következő telefonáltól ki fog derülni. Köszönöm jó, szépen, kész Köszönöm szépen, viszont hallásra! Viszont hallásra. 2407-953, de 2406-953. Egy kicsit a számokba belegabajadtunk, vagy beleg én belegabajottam, egy másik hallgató jön. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Andrus Norbert, jó napot kívánok! Én kettő autót vásároltam én ezen a telefonon. Bonyolult volt oda jutnom, én a nagyapám autóját érettségi a banket történet, és az autó, ahol javítottam, ott volt ismerettsége erre a telepre. Aha. És így sikerült onnan kettő darab ilyen leszerelt rendőrségi zsididit vásárolni. 90 februárban emlékszem, az egyik az az, az enyémlet, az volt 40 forint, a másik 17, és az volt a történet a két autónak, hogy ahogy az előbb a főtasszis is mondta, ide a, a az állami vállalatok ugye leadták az autóikat, uh -huh. a főtaxi, rendőrségi, busz, mi egymás, uh -huh. és a hölgy, akik használtak az autót, nekik elővásárságú volt. Csak a Merkur ugye hát, elfelejtette őket kiértesíteni hogy nekik van átvehető autójuk, és, uh, és hát ugye a vételáron folyó némi, némi német márkáért ezt meg lehet lezni és hát így sikerült kettő autót venni, ráadásul üzemképtelen állapodva, ez az én autónál, hogy akkumulátor nem volt benne, a, a másik autóban pedig elosztófej nem volt, tehát gyakorlatilag fillérekvér lehetett utána lábra állítani az autót, és, és így sikerült hozzájuk. De akkor, ezt, akkor, akkor ez nem zavart önt, hogy mondjuk hiányzik bel az akkumulátor, vagy az elosztófej? Tehát ezt, ezt tudta? Tudtuk, tehát ettől volt annyi az ára, amit Aha. én mondom, ez 90-ben volt, az 1200 Gigli, 40 ezer forint, az gyakorlatilag lábon jött el a helyről, a, a másikban egy elosztófej, állása nem is fejtsett de nem tudom, ilyen, ilyen magas fel Aha. problémákkal. Azótt még az volt meg az érdekes, az autóval, hogy ugye ez, ez rendőrautó volt, az enyém ráadásul közlekedési, nem tudom, emlékszem, -e, még a közlekedési rendőrautók hátsó sarkában, ablakának a sarkában voltak én kis számok. Igen. És az alapján, én ezt rajta hagytam az autón, uh -huh. meg a kis, kis csutkan tenne a tetején, az alapján utcán felismertek rendőrök az autót, és ott utcán ki akarta venni alól, hogy ismerte ezt az autót, a nem tudom ki vele, uh -huh. és, és mindenképpen én adjam el neki ezt az autót. És átíráskor ugye ez rendőrautó volt, a rendőrautó nem volt milyen, hanem ilyen belső műszakisztatási rendszerrel tartották őket forgalomba uh -huh. és amikor én ezt névre akartam életni ezt az autót, akkor Ja, akkor nem vagyok, mennyi irodának hívták, mert nem tudom, volt a kérdés. Haló? első forgalomba helyezés volt, ha hát kérdés Kimaradt néhány mondat az, az iroda és a, a forgalomba helyezés éve közötti rész. Igen, igen, hogy a rendőrség műszaki, tehát forgalmi engedély nélkül, ilyen belső, hm. belső rendszerbe tartott a forgalomba az autókat, és nem volt neki forgalmi engedély. És akkor hogy sikerült? én menetlevéllel jártak a rendőrök, és első forgalomba helyezése volt, amikor én ezt névre írattam. Az irodába kérdezték, hogy hát hol volt ez az autó 6 évig, hogy 6 évesen van neki első forgalomba helyezése. Ja, ja ja ja értem. És mennyi, hány markát kellett befizetni még így, így pluszban, 40 ropi mellé? Hát 40 volt az egyik autó, 17 a másik, és azt hiszem, hogy ennek volt valamilyen 150 márka a, a, a, a sikosítója, és utána még, még évekig jött engem a teletető, hogy, hogy van meg ibussos kockaladák, meg ilyen autó, meg Aha. olyan autó, hogy akkor menjünk, vegyük, nézzük meg. Ja, már vége felé volt a történetnek 90-ben, uh -huh. az már leáldozóban volt, még emlékszem az embernek a nevére, csak nem tudom, éle, ha lennem, akkor... Érzi, félkép, de hogy, mert most jöttem rá, tehát nem az van, hogy, hogy a Merkur legálisan 40 ezer plusz, de, mit tudom én, 150 márka pénzzel adta, lánnyi hanem nem nem azt valakinek a semmibe kellett rakni. Igen, 150-ez a az sikosító volt. Hogy a hogy Maki. 150 Igen. Maki. Hát jó. Köszönöm szépen, uram. Nagyon szépen. Viszont hallásra. 24 07 95 3, mert 24 06 95 Röpi az annóban. Haló. Haló. Jó napot kívánok. É, jó napot kívánok. Én 71-es történetet szeretnék ö, elmesélni, de mindegyelőtt azt, hogy a Hölgy tévedésbe volt, mert a éles saroknál a szabad piac volt, és csak szombat vasárnap volt ö, nyitva, és akkor jöttek föl vidékről a delikvensek. 71-ben biztos, hogy csak Budapesten a röppencsipszába uh -huh. lehetett ö, autóhoz hozzájutni, uh -huh. ami igen bonyolult volt, <kül> mert azt ö, képzelje el, hogy ott éjszakáztak. Emberek, és egyszer az édesanyámat is kivittem, mert nem akart elvinni, uh -huh. ilyen hajólámpákkal világítottak. És mikor a hátsó raktár térből egy-egy autót előre hoztak, de ö, még messze volt a kerítéstől, uh -huh. akkor távcsővel nézték az árát. <gül> és egy történetet szerették elmesélni, 71-ből. Volt egy barátom, akinek volt pénze, és szeretett volna egy Volkswagen variantot megszerezni, uh -huh. és kimentünk reggel 7 órakor a Röppentyi utcába, mert 8-kor nyitották ki a kapukat, uh -huh. de hát borzalmas jeleneteket láthatott ott a közönség, mert volt olyan, hogy ember szaladt a kocsiért, és megfogták a két zakónak az ujját, és új nélküli zakóba ért az autóhoz. És még ö, mi próbálkoztunk erre a Volkswagen uh -huh. variántra mikor én személyesen ismertem a nehézsúlyú boxbajnokot, akit úgy hívták, nyugodjon békébe, Edőcs Istvánnak hívták, uh -huh. és ö, megkérdeztem tőle, hogy melyik autóra várnak, és azt mondta, hogy ugyanarra az autóra, a úgy, hogy felhegyjétek el, hogy odaérta. Aha. És kérem szépen a történet az volt, hogy három ember, köztük az edőcs is, három boxoló, föltartottak a tömeget, és egy ifjúsági bajnok síkfutót vittek, és az ő, úgy letövék a kocsi, és kaptak érte egy pár ezer forintot. Tehát ilyen állapotok uralkodtak a Röppentgyi utcában, 71-ben. Nagyon szépen köszönöm, uram, hogy én itt ülök. El, Elhiszem, mert e, ilyen és ehhez hasonló történeteket olvastam én mert a blogokban. ez mind-mind alá el, támasztja. Ezek a dolgok, amikről beszéltek, hogy hideg volt a pingponglabda, meg ezek, ezek már a vége felé voltak, mert nekem is volt ott, Uh -huh. osztálytársaminkra, aki ott dolgozott, tehát tisztában uh -huh. voltunk ezekkel, úgyhogy ezek megtörténtek. De köszönöm az, szépen, Az új autót azt ott nem lehetett kapni. Köszönöm szépen! Csak a mogűrtön meg a Merkuron keresztül, de hát akkor későbbiekben még a gyorsításként volt egyszer, én is úgy intéztem, hogy, hogy voltak ilyen hogy mondják, szótházás kitültetettek, mm -hmm. és annak adtunk 10 százalékot, és akkor annak a nevére a kocsit, mert azok soron kívül a kocsit. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy hívott Én bennünket. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket. köszönöm, hogy meghallgatott. Viszont, Viszont hallásra. A sajnos nem tudtam beleférni a Bizományinál, mert ott, ott nagyon érdekes ő, dolgok hiányoznak. Meg fogjuk találni el, a, a helyszínét annak. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Viszont hallásra. Bolgár hogy próbál megvásárolni egy Volkswagen variantot, ő már sorbál, áll, úgyhogy hamarosan ő következik a Röppentjú utcai telepen. Köszönöm szépen Ára a Szerkesztőnek, Kemény Dannak és Kelecsényi Krisztának a segítséget. Az elmúlt egy órában az Annu Budapestet, et Miklós hallották. Lájkolják a Facebookon, itt-ott, Tamot, és egy hét múlva találkozunk a viszonthallásra.